Jó napot! Ön a heti meteorpót kezdet A mikrofonnál fejes FB2 balázs és Schaffer feringer József. Jó szórakozást! Kemény, kemény lesz, Józsi, közben vacsorázni fogok, és ilyen teljesen real life élethelyzet van. Ugye tegnap éjszaka a legkisebb gyerek folyamatosan hányt és fosott, kb. senki se aludt, most már úgy, úgy néz ki, hogy jól van. Tehát tényleg ilyen maximum két órát aludtam ez alatt az időszak közben. Az pont, az pont kétszer annyi, mintha egyet aludtam volna. Így van, így van. Közben a nagy lányom aki itt volt egy hétig vendégségben, őt egy óra múlva fogom kivinni a reptérre. Ja. Úgyhogy ez is készüldés. Most közben most találja a házvezetőnünk a vacsorát, ami kétesélyes a picinél, így van. Most ide fogom hozzáparolni. És ki fog kérni egy is. sört is, szerintem. Igen, és azt ah. ő maga sziszszenti. Tehát ő hozzánk szis ja. egy sziszszenti. Igen. Kérek egy poharat is hozzá. És, és teljesen, tehát így végigcsináltam egy nehéz munkanapot, nulla agykapacitással, és most így állunk hozzá, és a sónódzban is csak ilyen legacy. Easy. Easy. Igen, és is pont is. azt igen, hogy <gül> hogy, hogy Kezdünk le, easy, easy. és én is ugyanezt el tudnám mondani, én Magyarországon vagyok éppen uh, itt a, a szülői házban, terpeszkedem a lányommal, lejöttünk, uh, ebéd lesz, az öcsém meg kell találkoznom, el kell mennünk Kalocsára a bankba <gül> uh, uh, a a rokonokat kell meglátogatni. olyan tudólisták vannak, hogy a Meteor a legutolsó dolog ebben, uh -huh. és ezt nem is mondtam meg senkinek, csak uh -huh. elkezdtem fölvenni itt egy szobába. Nem, nem tudhatják meg, hogy én nekem nem meetingem van, hanem Meteor felvételem. Gyerekek most iPad-bek állnak le vacsorázni, úgyhogy lehet, hogy nem lesz zaj. Mindezt a macska is biztos meg, megéhezik, és nyafogni fog. És nem tudom, Jé. most a kicsi igen, most így kiabál, nem tudom, hogy Igen. rosszul lesz-e vacsora közben, vagy sem. reméjük a legjobbakat, és ezért tehát látni kell, érezni kell, hogy a hallgatókért megpróbál mindent megtenni. Tehát mindent megpróbálunk, mindent. Én, én a, legegyszerűbb, don't shout. Don't a legegyszerűbb az lett volna, hogyha elcancelezzük ezt, az, mert úgy volt, hogy pénteken veszünk, nem jött össze, akkor ja. Neked hétvége nem volt jó, úgyhogy most... Aha. A hétvége egyébként jól telt így. Szombaton 2 ah. voltunk a nagy nagylányommal, bementünk a városba így sétálni, meg a Szeforába bevásárolni meg ilyenek, és elvittem őt a kedvenc ilyen szúp helyemre, Kózvébé megállónál. Ez, ez egy olyan leves talán, neked annak küldtem fotót róla, hogy kicsit ilyen mogyorós, nagyon picit csípős, és ilyen nagyon vékony marha hús szeletek vannak benne, ami gyakorlatilag a leveshez, a, mikor hozzáadják, akkor fővált úgy teljesen, és egy ilyen yeah. nagyon finom, ilyen kókusz, kókusztejes levesbe van összefőzve, kicsit ilyen kör is jellegű, tehát ez ilyen kicsit sós, kicsit ilyen édeskés a kókusztól, picit csípős, és akkor ez a, ez a fajta ilyen magyarós ísz hozzá, ez a kedvenc, egyik kedvenc levesem. Úgyhogy ezt is így kipipáltuk, és akkor utána még kicsit sétáltunk, és belefutottunk valamilyen Guinness kampányba, ahol így fel kellett iratkozni, és akkor kaptál egy ilyen kis pohár Guinness-t, és akkor volt egy ilyen printer device, csináltak egy mobil fotót rólunk, és azt így ráprinkelték a Guinness habjára a képünket. A Guinness habjára? Vagyok. Ha, szóval nem Szóval létezik Guinness, de hogy nem átküldöm így a, a csedbe. Szóval nagyon-nagyon Ez volt. hogy fura lett volna, ezt nem fotózod le valóban. Fura lett volna bizony. Az egyetlen dolgot, amit érdemes lehet. <laughs> ez, ez 3D print. Bár... Nagyon komoly. Yeah, ez, ez berakas az izébe is, nem? Jojo, a... can I eat here? Thank you. <laughs> Ott beadod, izé. De majd elnémítom, kedves hallgatók, csak ha milyen ilyen elgondolkodok, ezt amikor, úgy is majd kioptimalizálja. Amikor a Tehát ez. Ja, ja. És a lány is beadott egy guinness -t. Hát 25 éves vagy a fenében. Ne? Komolyan? Kenány píresvált a glász. És így be, és konkrétan behozza a, behozza a sört, mint Trumpnak a kólát. Tehát így nem, nem vezetted még ilyen a asztalon a button, nyomásra? Tehát, hogy így megnyomod a butont, mint Trump, és akkor behozzák a, az adott beverage-et? az lenne a poén. Hát Hogyha szerintem egy... a kikiabálás az azért hatékony. <gül> De igen, mert ugye Trump az ellendő, ellendően elfoglalt, ott mindig van valami beszélgetni, valósul nem ér rá kiszólni, hogy hozzák a kóláját. Hoppá, ott a sziszenésben. Jó. De egyébként viccen kívül tehát ultra kemény hét volt az előző hét. Így próbáltam mindig így időt találni, hogy a nagylányjal is együtt legyünk. Ja igen, nem meséltem vég Vasárnap meg a kicsikkel együtt elmentünk maga a feleségemmel Disneylandbe. Ugye itt van nálunk Lantau szigetén Disneyland, és akkor ilyen helyi busszal elmegyünk a kis metróhoz, ami ilyen Disney metró és az a, a happiest place on earth helyre megy Szóval az az egész nap az volt, hogy a az ilyen extatikus kicsi gyerekeim folyamatosan pörögtek, nem tudom, hét órát voltunk ott végül. De a hét közben meg ilyen nagyon komoly munkahét volt, mindenféle konfliktusos, kiabálós mítinggel, ilyen fogorvosnál is voltam fogtöméssel, mindennel, úgyhogy ilyen hardcore időszakon vagyok túl. Az ö, kemény. Én, én, én meg social média tanácsadóként dolgoztam a hétvégén, ilyen haveromnak a... a próbáltam segíteni marketingelni a, a terméküket, és ezzel kapcsolatban egy, egy marketing marketingkampány elemet dolgoztam ki szociál médián. Szerintem majd erről is beszámolok egyszer, hogyha kész van. Nagyon elégedett vagyok a végeredményel. Én szerintem ilyen szociál médiára jól rá tudok érezni. Például azt is így kidibaggoltad, hogy amikor csak natív módon ugye, egy üzenetet megosztasz X-en, annak sokkal nagyobb az elérése sokkal több embernek jelenik meg a támányom, Ha nem natív linket beraksz ugye a podcastra, de radikálisan igen, nagyobb, azt, azt lepriorizálja az algoritmusok, hogyha csak úgy beratjuk. Tehát az volt ugye az experiment, hogy megírtam uh, egy, egy, egy, egy egy posztot az X-re azzal, hogy aki ezt látja meg a lájkot, és valami 300 like volt rajta. Nem, nem, nem lehet, hogy annyi nem volt. De lehet, hogy volt 300. Ki is keresem majd, és uh, és ezért most az új experimentem az az volt, hogy amikor új poszt van, Plastikon vagy Meteoron, akkor, akkor egyszerűen csak megírom, hogy új poszt van, hogy akkor lássák legalább az emberek. De hát szerintem mindenki meglátja uh, a, a, egyébként is ezt a dolgot. Uh, de hát megpróbál megkeresni ezt, hogy, hogy hol volt. Te egyébként láttad azt, hogy... Ja igen, most teszik FP2, gondolom. De minden azért mondom. Láttad azt, hogy uh, itt... Uh, Elindult megint egy ilyen diaszpora kifelé az x.com-ról, tehát hogy megint, megint csak van egy ilyen... Ez át, Blue a Blue Sky. Sky? Uh -huh. Igen, Blue, Blue Sky beindul. Neked mi a véleményed? Most van, történt egy, egy, egy uh, uh, uh, elnökválasztás időközben, uh -huh. megnyerte a, az x.com az elnökválasztást ja. ebben az értelemben. Gyakorlatilag, meg Igen, a podcast úgyhogy... széna. Szóval nekem az a véleményem, amikor ilyen videókon, meg fényképeken látom a pöffeszkedő Elon Muskot, tipikusan az az ember, akinek nem szabad hatalmat adni, mert tényleg ez a, ez a személyiség, de kíváncsian várom, hogy mi lesz. Meg ugye az a története, hogy akkor ő majd egy ilyen államaparátust optimalizáló szervezetet hoz létre, ahol is elszámoltat mindenkit, aki különböző, nem tudom, 400 vagy 500, azt mondták, ilyen államszervezet van, ami ami ja. meg lehet kérdőjelezni a létjogosultságát, és akkor majd és nyilván az a, a, a, sokan beszélnek erről, hogy de hát miért, miért uh, fontos ez Elon nyilván nem azért, mert annyira jó állampolgár is szeretné az államot megjavítani, hanem mint gazdag iparmágnás, ugye azáltal rengeteg, pénzhez jöhet, uh, rengeteg pénz jöhet a házhoz, hogyha ennek a megversenyeztetése a különböző állami programokon, meg ugye az iparnak a szabályzása az lájtosabb lesz. Tehát így. Yeah. Ja, így nehéz, nehéz történet. Ez meg tényleg, tehát nem értem, hogy miért becsült Ion Maskot, meg minden, De amikor látod ezeket a képeket, nincs-e ilyen rossz érzés, hogy ubbasszus, uh, nem biztos, hogy ennek a pöfeszkedő getsinek kéne ezt vezényelni, tehát azok a mosolyok, az a, az a pökendiség, az, az nagyon nem jól jön le. Hát de ez ilyen, figyelj, hát most dolgozok olyan emberekkel is, akiket hogyha látnék, szó szociál médián bemutatva, mint akkor azt gondolnám, hogy nekik se út lenne a helyik, tudom én aztán, hogy amikor dolgozol velük, akkor tehát, hogy mondjam, azért, mert, mert, mert úgy vannak bemutatva, ez nem jelenti azt, hogy az alapján kell kialakítani, mert, mert az, az egy ilyen Bayes dolog csak. szed szóval próbáljuk a, az érvek mentén eldönteni, hogy, hogy tehát engem inkább az érdekel, hogy az Elon Musk mit csinál, nem az, hogy hogy néz ki. Mert nyilván szarul néz ki, meg undorító, meg visszataszító, de ugyanez volt a 2016-os Trumpról is bemutatva. Nem. Tehát mindenki csak úgy fotózta le, hogy, hogy ilyen kivágott uh -huh. részletekbe, vagy mindig az jön ki, hogy ő egy ilyen mennyire visszataszító ellenszenves pofa, mert van egy ilyen sajátos előadó stílusa meg, meg ilyesmi, de én akkor elkövettem azt a életet, hogy nem is érdekelt, tényleg azt láttam, én is azt gondoltam, hogy ú, uh, ez egy milyen visszataszító íze. Izé. A is ugyanígy be lehet mutatni ennek az izének én, Továbbra is ahhoz a principle megyek vissza, amit te magad mondtál a múltadásba, és három órát hallgassál meg, amiből beszél, és az alapján döntsd el. És igazából, hogyha három órát meghallgatsz, akkor látod, hogy nem mond hülyeségeket alapvetően. Tehát egy értelmes, gondolkodó lény. Nagyon sok stratégiai kérdéssel értünk egyet. Furán röhög, igen, meg ilyen fura dolgai vannak, és izé, de hát ő is egy ember, érte, Nem hibázhatatlan. Úgyhogy hibázik ő is, sokszor posztol botorságokat. Előszeretettel áll bele be a bevándorló kérdésben értedetlen módon, meg, meg, meg ilyen izék, de, de ugyanakkor írja a jövőt a rakétáival, amit, am, amiről nagyon jó szakmai tartalmat csinál. Tehát én inkább erre szoktam figyelni, úgyhogy... Bevándorló kérdésben egyébként az milyen vicces, hogy te is, meg én is bevándorlók vagyunk. Nyilván ennek is több fajtája van, és nem ilyen Igen. menekülőként én, tehát én, én nem az nem országunkba, de, de, de mi ilyen bevándorlók vagyunk, és az azért más szemszög. Igen, hát én úgy, úgy oda nősültem be, tehát ebbe az értelemben, én, én nekem szükségszerű volt a bevándorlásom, mert itt Magyarországon megismerkedsz valaki, aztán egyszer csak azt látod, hogy be kell vándorolnod valahová, és... De, de mindegy, mert igazából a, a, a, a feleségemnek, a szüleinek, a szülei vándoroltak ki. Tehát ők voltak az OG bevándorlók eredetben. És hogyha a, a svédországnak ilyen maszki ö, politikája lett volna abba az időbe, akkor bár szerintem befogadták volna őket, akkor is még 56-os ilyen kivándorlók voltak, és akkor azokat mindig nagy vizébe, tehát befogadták ilyen értelemben de lehet, hogy nem fogadták volna őket be, ha azt mondják, hogy senki nem jöhet be ebbe az országba, és akkor az egész ez nem így történt volna. De, de érdekes kérdés ez az egész ilyen, ilyen bevándorló akármi. Én úgy tudom, hogy nem tudok semmit igazából, de, de valakitől hallottam, amit Magyarországon is, amikor jönnek a bevándorlók, azok mindig választást akarnak nyerni típusú bevándorlók. Tehát hozzák őket autóval, hogy választást nyerjenek. Én hallottam egy ilyen rossz plegykát is, és más is erről uh, volt meggyőződve, hogy, hogy a demokraták ugye importálják a szavazókat ilyen, ilyen módon, és akkor ott a statisztikák, hogy melyik swing state-ben milyen háromszámjegyű bevándorló növekmény történt már az elmúlt években. Tehát én, nekem fogalmam sincs, hogy mi a valóság, csak... E szívesen szabátom. költöznél Amerikába? Ha lenne lehetőséged mondjuk a, a bútorboltot Keres digitál embert. Ja, úgy. Én megmondom őszintén, hogy Amerikába csak akkor érdemes elmenni, hogyha 200-300 ezer dollár éves fizetést vagy annál többet keresel. Ha ez nincs meg, akkor én szerintem fölösleges abban az országban, nagyon-nagyon rossz minőségű lesz ott minden. Tehát, és az is függ attól, tudod, hogy a céget kifizeti-e a. a, a családodnak és a saját részedre a, a, a, az egészségügyi biztosítámogatást, mm -hmm. vagy nem tudom, Hogyha ezt nem kapod meg, és azt neked kell fizetni, akkor hagy horror, ott kertes házba elmenni, függetlenül most egy ilyen jobb környéken, az is eléggé masszívan izé, ö, nem bevándorló barát az egész dolog. Tehát tehát nagyon-nagyon nagyon nagy disadvantage-be vagy akkor, hogyha te úgy be akarsz kerülni Amerikába. Amerika, Amerikában azoknak jó lenni, akik generációk óta ott élnek, nagyon jó kreditszkórjuk van, és ö, ö, családi házaik vannak már, mert tudom én, azoknak jó életük van, és nagyon sok amerikai résznek nagyon szép ö, külvárosi rendezett részek vannak Amerikában, de oda, te nem fogsz tudni bekerülni soha az életbe, csak akkor, hogyha valami nagyon magas igazgatói szinten, vagy valamelyik nagy multicégnél, vagy valami hasonló ilyen prémium munkát tudsz csinálni. Ez nagyon-nagyon ritka. Tehát, hogy, hogy oda menni csak úgy, így, hogy úgy mondjam, habókra, hát az attól én óva bárkit. Volt a főiskolán nekem egy évfolyam társam, akinek az volt az álma, hogy kimenjen Amerikába szerencsét próbálni, és ő konkrétan kiment Amerikába szerencsét próbálni, és konkrétan beleállt ebbe a szélsz munkába, tudod, hogy cégekhez bekopogtat és nyomtató patront árul, tudod. Ilyen. Tehát ezzel ő konkrétan elkezdte, és szívósan, amíg a lábát, nem járta le, addig ment, ment, ment, és innen dolgozta föl magát, és akkor ilyen területi képviselő lett, akkor egyre több ember tartozott hozzá, akkor ilyen szélszámokat nézegettek, csöngették a harangot, amikor eladtak egy újabb tintapatront, meg ilyen hülyeségek, tudod, ezt is lehet csinálni, de hogyha már ennyi erőt belerak abba valaki, akkor ezt már berakhatja Magyarországon is ugyanazt az erőt, és nem vagyok benne biztos, hogy nem lenne sikeresebb benne. Tehát ilyen szempontból én, én nem... nagyon sokat szoktam mostanság gondolkodni, nem az Amerikába költözésen, hanem hogy tulajdonképpen a jelenlegi élet szakaszomba, mi az, az, mi az a lifestyle, amit én keresek, vagy ami, ami, ami ideális lifestyle lenne nekem és a családomnak, uh -huh. és mi ennek a megfelelő szintre? Tehát bizonyos szempontból ezt mindig mondom a feleségemnek is, hogy a jelenlegi bérelt lakásunknál valamilyen zizegés van a háttérben, nem tudom, hogy közben nálad valami csaszatol le vagy... Hát persze, kabócák. Nem, valami valami valamilyen zaj volt, mint a kaparnága, a, a mikrofon. Fió, uh -huh. ja. Szóval, hogy ennél szebb helyen valószínű nem fogok lakni, mert kiúzom a függönyt reggel, és akkor itt van ugye az öböl, rendkívül csöndes hely, hegyet látok a túloldalán a hegynek egyébként a rettér van, és akkor ilyen ízlésesen ott felszállnak a naplemente, napfelkelte fölött ugye a, a repülőgépek, másik oldal kimegyek, akkor természet van, meg kirándulás, meg minden, és ugye hajóval kell bemennem dolgozni az irodába, egy 25 perces ilyen hajóutazás bemenni a munkába. Ennél jobb hely, helyen nem tudok lenni ebből a szempontból. A másik meg Imádom ugye az ázsiai ételeket, ugye itt lelkendeztem a szatáj levesről, meg jenekről, és az egyik dolog, amit a múlt héten csináltunk a nagylányommal, elmentünk ilyen egycsillagos, egy egycsillagos egy étterembe. Az irodám épületébe van egy ilyen francia étterem, ahol érdekes koncept volt, meg jó kajákat ettünk, meg mindent. Tehát ebből a szempontból nagyon jó életminőséget tud biztosítani. De cserébe meg itt van ugye a Hátamon egy nagy rakás kockázat, hogy geopolitikailag hogy fog alakulni. Ugye én egy amerikai cég, amerikai e, tőzsdén bejegyzett cég dolgozója vagyok Kína külvárosában, és a jelenlegi geopolitikai helyzet nem feltétlen ideális, és sok aggodalomra ad okot, és ugye ezáltal milyen jövőt teszek a gyerekek elé, akik itt nőnek föl. Szóval egy nagyon komplex helyzet, mi az, amit elvárok, és például mondjuk Amerikába költöznék, abban biztos vagyok, hogy ilyen korporét környezetben ott is tudnék értéket termelni, meg van annyi kompetenciám, hogy megtaláljam ott is a helyem, ha akarom. <kül> és nyilvánvalóan a gyerekek angolul járnának iskolába, és akkor azt sem lenne gond nekik minden jel szerint az amerikai gazdaság inkább egyre befelefordul, fordul, és ez rengeteg munkahelyet fog teremteni amerikán belül a gyártással, szolgáltatásokkal kapcsolatban, ugye insourcing meg minden, meg ezerre. De ezt meg tudod csinálni a... most, hogy nemrég váltottál munkahelyet? Vármit a pozíciót? Tehát ez most hát, ez nem, nem olyan, hogy nem egyik napra a másikra, csak így ugye, Igen. az ember gondolkozik, hogyha ez itt fokozódik a helyzet, akkor, akkor mit csináljak. És egyébként nem akarok erről túlságosan részletesen beszélni, de én most ugye Ausztráliában is voltam ilyen kollégákkal, ügyfelekkel ott dolgozni. És tényleg egy csomó, csomó dimenzió, meg egy csomó lehetőség van minden országnak, ugye a saját helyzete, geopolitikai szempontból, munkaerőpiac szempontjából, én most egy olyan fázisban vagyok, ugye nem 20 éves fiatal vagyok, aki most építi az egzisztenciáját, hanem ez egy ilyen, hívjuk az utolsó harmadának az én munkavállalói státuszomnak. Tehát így még 10 évet, ha, ha annál többet dolgozok, akkor valamit nagyon elszúrtam. És akkor mire optimalizál az ember? Nagyon komplex kérdés. Igen, most nálunk van itt egy kis ezer jött, bejött, ki kivitte a Nintendo-t. Saját. De hát, hogyha ez így lesz, és te majd a dolgod, és nem egyik napról a másikra történik, akkor valószínűleg majd megüresedik ez a pozi, tehát akkor majd tudok apply-on Így van. <gül> yeah, ahogy Kéménci Kálmán megmondta, lövésből lesz a gól. Úgyhogy nekem ez a filozófiám, én, ne, ne, bocsánat, internalizáltam én is ezt a filozófiát, amikor, amikor munkákat keresgélek, keresgéltem, én is ennek, ennek, ennek függvényében ez, ez vezérlő elveket követem, amikor elhelyezkedni, hogy más pozícióba menni. Ugye nagyon sok nyugati ilyen es pacák az pont egy olyan irányba megy, hogy hol lehet korán nyugdíjba vonulni, hol lehet ilyen alacsony költségen fenntartani valami jó életstílust, mi az ilyen csendes környezet, ahol sok természetes erőforráshoz hozzáférnek az 50-es faszik, és tudod akkor ilyen Thailand, meg különböző ilyen Malajziába is sokan mennek nyugdíjba, ilyen nyugati országokból, ahol tudsz relatíva olcsón ingatlant vásárolni, a mindennapi betevőt be tudod tenni, de vicces, hogy én nekem ugye két irányba kell optimalizálni egyrészt a saját életciklusom itt van, az 50-es évekkel, és akkor meg itt vannak ugye, a két relatíve pici általános iskolás gyerek, akiknek meg valamiféle útvonalat kell lehetővé tenni, szóval ez eléggé eh, komplex, komplex szituáció. Igen, ez szerintem egyébként a férfi embereknek, mint most akármilyen vokéban nézzük a kérdést, azért csak az a szituáció, hogy általában férfi itt eltartják a családot, meg ő, ő hátukon megy az egész dolog, és ez mindenféle ilyen szorongást meg stresszt okoz az ember életébe. Nem tudom, megfigyelted-e már, de férfi emberként ez a mi jussunk, hogy meg kell oldani a családi kihívásokat, problémákat, és az hátunkon kell cipelni a pereputtyot előrefelé, mm -hmm. nem? És ez, ez a tény önmagában, tehát hogy betevő pénzt meg kell szerezni, hogy ne kopjon föl az álluk, és mindent megesznek uh -huh. a gyerekek, meg kell venni neki különféle dolgokat állandóan, és akkor ott, tehát ezt az, ezt az egész dolgot, ez az ember nyakába rak egyfajta ilyen bizonytalanságot, rettegést, félelmet, ami nem adekvátan jelenik meg sokszor, hanem, hanem belül jelenik meg a mélybe. Szerintem ez, ez, ez, ez, ez a három kifejezés, mondtam, ezt ugyanakkor lehet, hogy, hogy egyszerűen erre, erre valók vagyunk, tehát erre lettünk kialakítva, nem az, hogy itt podcast birodalmat építsünk ki, ha nem az, hogy elvigyük a családunkat a hátunkon. 58 évesen első szívinfarktus, aztán meg elhízunk a pörkölten és meghalunk 62 évesen, vagy ez a purpose, ugye ez a cél. Csak itt okoskodunk ha. a mindenféle ilyen extrákkal. Ez, ez, a ez a ez a cél. Hát örülnék, hogy 62-ig húznám. Az... <gül> <gül> ja. Én egyébként most azt kezdtem egy csinálni, ugye nyilván próbálom falatról falatra megenni az elefántot, és nem egybe. És most azt például kitartam, ugye az egyik ilyen e, rés, ugye a saját helyzetem, meg a gyerekek szituáció között, hogy az én koromban jelenleg ugyanúgy, mint ezek a 50-es angol férfiak, akik már nézik, hogy tájföldön hol fogják a, megnyalni a mézet, hogy de ugyanakkor a gyerekek még nyilván tizenix éven át iskolába fognak járni, és nemzetközi iskolába, ahol baromi drága ilyen költségek vannak, hogy most kezdtem el konkrétan erre egy külön alszámlára rakni konkrétan iskolapénzt a gyerekeknek, és akkor fizetésből odarakok rendszeresen majd, amit már elkezdtem meg, hogyha ilyen jól megy, és ilyen éves bónuszokat kapok, abból is fogok pakolni, hogy legyen erre külön. Tehát nem csak a megtakarítások, amit az ember egységesen kezel, és akkor az mindent lefed, hanem erre a célra, külön félrarakok pénzt. Szóval és próbálom, hogy nem akkor nem. hogy lehet-e, hogy az elkövetkező, mit tudom én, 5-6-7 évben össze tudok annyit pakolni, hogy ne az, azon, hogy a gyerekeket még x éven át iskolai szempontból finanszírozni kell, és ne ez a megtakarításból legyen general purpose, ugye ilyen általos megtakarításokból legyen, hanem erre külön, külön költséghely van, amit bepakolok be. És a hogy így nem nem lifestyle le. szempontjából van-e olyan opció, ahol én arra mm -hmm. tudok törekedni, hogy ne a billentyűzetre húlva munkavállalóként purcannyak ki, hanem lehessen ilyen lefele mondjuk ilyen mit tudni, egyre kevesebbet dolgozni. Én még látok egy nagyon erős öt évet előttem, ami úgy érzem, hogy ebbe a pozícióban nagyon sok pozitív hatást tudok a cégre kitenni, és öt év alatt szerintem reális így komoly üzleti impactet bemutatni az új pozíciómban, de ugyanakkor utána legyen lehetőség, mit tudom én, ilyen konzultás irányba elmenni, vagy ugye hova mennek el a szakmánkba, a szakik, ez a tudod, ilyen compliance, meg ilyen auditor, meg ilyen, amikor, amikor tényleg csak konzultánsz, és nem feltétlen viszed a hátadon az ezer embert olyan munkakörbe menni, az és akkor szépen... Ja. Ilyen kereses stressz. És szóval itt a... próbálok lépéseket tenni, hogy a gyerekeknek is ugye meg legyen a futópálya, Amivel eljutnak valameddig, meg, meg a saját életem is, esetleg legyen még lehetőségem valamiféle ilyen úgynevezett nyugdíjszakaszra, és tényleg ne az legyen, hogy utolsó lélegzetig a túlélésért. Szerintem az a, az a, az a jó strat, hogyha a nyugdíjszakaszról beszélve, hogyha mire odaérsz, addigra nem függsz az offspring Tehát nem vagy rájuk utalva semmilyen szinten, hanem te minden... Én nem tartok, attól tartok, hogy ők vannak rámutalva utalva. Én az inverse a problémám. Igen, de miért? Hát ez tök jó, figyelj, ők csinálják, amit akarnak. Szerintem nagyobb probléma az, hogy Ja nem, végül is igen. Hát az attól is függ egyébként, hogy mit hagyományozó rájuk, vagy hogy ők, hogy, hogy hol tartanak az életbe, hogy tartanak az életbe. Megkérdő érezhető ginkészletet. Igen, az adott, ugye, de, de uh -huh. hogy, hogy, hogy maga ez a... a, a, a, a én, én azt szeretném elkerülni, hogy én legyek a nyűg az ő életükbe, tehát, tehát hogy, hogy nekem én ettől nem ha megélem azt a kort, akkor, akkor nekem meglegyenek az eszközeim arra, hogy ne kelljen nekik, nekik azon veszekedniük, hogy a nyomorult szülőket, vagy rendőrben az nyomorult ap, apjukat <gül> az, azt, azt, amit csináljanak, tudod, hanem. hanem mert tudod, szerintem a, a, ami szokott általában történni, de ez egészségügyi dolog is lehet, hogy, hogy a, a, a, az öreg szülők azok nem hajlandóak változtatni semmin, és uh -huh. ezzel raknak mindenféle problémákat a gyerekeknek a nyakába. Mert azoknak meg kell, hogy látod azt, hogy hát nem fot, fot, fetrenket a saját mocskába. Tehát valamit kell uh -huh. vele csinálnunk, és ilyenkor a gyerekek veszekednek egymással, hogy akkor kinek lesz ez a dolga. Aha. És, és én ezt szeretném Abszolút. megkerülni, hogy én ne legyek egy ilyen szituáció az életükbe, ahol erőke veszekedniük. Bár úgy is mondhatnám, hogy miért ne? Tehát nem egy <gül> Nem egy remek problém, solving, opportunitás ez számukra. Legalább fejlődni fognak, mint emberek rájönnek arra, hogy lám lám, ezt is nekünk kell megoldani. Welcome to the real life. Igen, mindig arról szól az élet, hogy egy újabb és újabb problémát, kihívást neked kell megoldani. Erről szó nem az lesz, hogy a szüleid megoldanak mindent. Úgyhogy, figyelj, 31 perc 49 másodperc után az alábbit mondom neked. Igen, valóban nekik kell az koszos apjukat megoldaniuk, hiszen ez is csak az ő jellemüket fogja formálni. Annyit be kell vállalnunk, hogyha ilyen otthonba akarnak berakni, akkor elfogadjuk. Én azt kértem tőlük, hogy a legjobb otthonba tegyenek be, és akkor menni fogok. <gül> amit így van, amit megengedhetnek. Igen, fia, fia, hogy, is, hogy kék duna, vagy mindenki hívják ezt. Vagy a műedjük, és akkor ilyen izé. Ott, a ott, a ott izé. Figyelj, egyébként Mondom, van egy jó ötletem. Menjünk egyszerre be. Te meg én. Okay. <gül> a kék Dunában van azokat. Izot. Ülnénk <gül> ott a izé, néznénk ki a a, a, izé a, a a deres Dunát, néznénk ki, ott valami szar italot lenne előttünk, ami kihűlt már, és akkor ott podcastelnénk. Ilyen... Emlékszel, amikor 2024-ben a Trump megnyerte. <gül> Ott a, ott a helyünk, én azt mondom. Abszolj. Én már egy elfogadtam, Én már nem leszek. Láttad a... Én, én, még, a... én, én még érzek egy erős, erős ilyen öt-tíz évet előtt. <gül> a Kéménci Kálmát idézném meg, a közös ismerősünk. Ő, ő azt mondta, hogy így fogalmazta, hogy még három startup bennem van. <gül> <gül> De egyébként nem, én gondolkodtam, hogy erről szabad... Egy kapcsolódó témájhez, és gondolkodtam, az adásra felkészül, vagy erről szabad-e beszélni. De az nagyon érdekes volt felismerni számomra, hogy amikor én elgondolkozok ezeken a dolgokon, hogy mondjuk a nagy céges portfóliomon belül, én most tavalyi évet, hogy kedves hallgatók is tudják, hogy én nagyon rá, illetve az elmúlt 12 hónapot nagyon rá fókuszáltam Japára és ugye most beszéltünk arról, hogy segítek Ausztráliában is. És mind a kettő helyen utólag indirekt módon megtudtam, hogy azáltal, hogy én úgy döntöttem, hogy ott segítek, mind a két helyen volt ember, aki ettől teljesen kikészült, hogy mit tudom én, az volt a feltételezése, hogy végre ugye kihullik a top manager ott egy pozícióból, és az övék lesz ennek a mondjuk a vezető pozíciónak a széke, azáltal, hogy az előző tulajdonos otthagyta ezt a széket, és kikészítette őket, hogy én oda jövök, és majd én így megmondom a frankót, és elveszítik a lehetőséget, hogy ők legyenek ott a top menedzserek. Yeah. És tök érdekes dolog. Hogy... Hát ez még mindig itt jobban ja, táncolok, de érdekes ja, hogy... dolog, hogy anélkül, ja. hogy bárkinek ártottam volna, és abszolút a csak segítséget maga. akarok nyújtani, yeah. de a tény az, hogy én ráfókuszálok valamire, és én magam vezényleg dolgokat, azáltal valaki számára bezárul egy ajtó, és akkor igen, jön a hosszú kések éjszakája. Nagyon érdekes látod dolog. A, látod a nídet, te uh -huh. megpróbálsz segíteni, és akkor ennek az uh -huh. az eredménye, hogy az, a helyi érdekeltségek, érdekszférák, akkor te zavarni uh -huh. pusztán a körülmény. Én ugyanezt uh -huh. kicsibe, ugyanezt tapasztalom. Ez ilyen emberi dolog. Megjelenek, és, és zavarnik. Tehát én látok uh -huh. egy problémát, próbálok segíteni, megoldani, hiszen én, én is ilyen aktív vizé vagyok, tevékeny ember, uh -huh. és akkor akik ott vannak, és azt gondolják, hogy az igazából az ő nekik kell megoldani, hozzáteszem zárójelbe, nem teszik maguktól uh -huh. nyilván. Így van. Azért látom a problémát, hogy a nídet. És akkor viszont már önmagában a tény, hogy én elkezdek ott úgy uh, sűrögni, forogni, az már zavar uh -huh. őket, hogy az, az a mi sürgésünk és forgásunk lenne. Erre uh -huh. tudom én azt mondani, hogy de akkor miért nem csinálod? Uh -huh. Nem? Ja, nehéz, úgy és nyilván, tehát tudom, hogy van kedves hallgató, aki már most írja a kommentet, hogy egyszerűen ezeket az embereket nyilván el kell távolítani, és persze, előbb-utóbb, aki nem, nem tud beállni a, az új menedzsment mögé, annak nyilvánvalóan új kihívásokat kell máshol keresni. De nyilván ez a köztes időszak, ez eléggé ilyen nem komfortos. Nem komfortos. És főleg, hogy... Ugye gyakran ezek a fajta csaták nem az élesben nyíltan történnek, hanem akkor jobbra-balra eszkalálás, meg még ilyenek történnek. Számomra az volt az érdekes, hogy mivel én mondjuk két szinten följebb vagyok, mint a bármiféle ilyen reg regionális vagy ilyen országszintű vezető, hogy de hát nyilvánvalóan nem az ő pozíciójukat próbálom ledámgrédeni magamat arra, hanem segítek így regionális vezető szintjén, de mégis az, az úgy volt, hogy az ő, ő fészkük, és akkor azt, azt telítem meg a kövértestemmel, ahelyett, hogy ők férnének oda. Én nem de ugyanakkor meg a szénszín. Ja, magam részéről az az egyetlen célom, hogy, hogy a cégem sikeres legyen, és felismerve, hogy hol vannak hiányosságok, és hol tudok segíteni, nyilván azt próbálom ezzel elérni, és nem a saját oh, egymat próbálom kiéletni ezzel, hanem kétségbeesve próbálom szállítani a, az eredményeket, amit elvárnak tőlem személyesen. Igen, tehát, tehát mindenki ugyanazt akarja. Tehát ők is azt akarják, én is azt akarom, és te is azt akarod. Viszont valahogy mégis sért érdekeket bizonyos esetben. Uh -huh. És ez itt a nehéz része benne. Tud, hogy uh -huh. mindenki ugyanazt szeretné, viszont más és más elképzeléseink vannak arról, hogy azt hogy kell megoldani vagy a strat, milyen stratégiát követve kell megoldani. <gül> és itt jönnek ki ezek a dolgok, ezek a, ezek a nézetkülönbségek, amik a, a villangásokhoz, meg a feszkókhoz vezetnek időnként. <gül> Ezt ebből én is kaptam már, és fogok is kapni. És, és nincs jó válasz. Ez mindent megvolt. Egyébként ez valóban így van, hogy ha nem kezdünk el feszkózni, mert nagyon sokan, tehát akkor mindegy azt érezzük, hogy most kell valamit csinálni, és, és, és, és, és tudod, ha más nem, akkor beszélni a menedzserrel, vagy az egyen főjebb levő emberrel, és akkor így, izé, tehát hogy valami történjen, pedig nagyon sokszor egyszerűen csak el kell engedni egy kicsit a kérdést, és akkor uh -huh. ö, valami másra foglalkozni egy darabig. Tehát szerintem az a legbénább dolog, amikor jó, az a junior juniorja, aki ilyenkor megír egy hosszú levelet, tehát hogy valamiféle ellenállásba ütközik, valamilyen irányba, és akkor Fogalma az egy hosszú levelet, amit elküld uh -huh. cc-be embereknek, hogy megírja, hogy de ez így volt, én így, és akkor leírja ott. Tehát az az, az ultrabéna. Ultra ja, hát akkor bejön, bejön az összes stratégia, hogy hogyan lehet a ditrektor típusú emberekkel előre haladni. De nehéz, nehéz ügy. Meg ugye hát, nehéz ez, így, ne? nehéz elválasztani azt, hogy valaki engem látványosan több oldalról hallom vissza, hogy hogyan fúr, és hogy ezt be kell látnom, hogy ez nem azért van, mert én egy, nem vagyok egy értékes ember, vagy esetleg a stratégiám, amit próbálok megvalósítani, az rossz. Tehát ez abszolút nem az én személyem ellendi dolog, hanem a saját maga nyomora azáltal, hogy ugye úgy érzi, hogy bezárult egy ajtó előtte, mm. vagy egy nagy kőszikra került az ajtó elé, és az ellen próbál a saját eszközeivel Valamit bevetni. De hát ezt is lehet százszorokosabban megcsinálni, és nyilván szintén, mint regionális vezető, ha valaki látom, hogy segít a céljaim elérésében, ami ugye a cégnek a célja is, akkor nyilvánvalóan lehetővé teszem, hogy ők is karrier szempontjából fejlődjenek, és semmi érdekem nincs abban, hogy én magam csináljak olyan dolgokat, amit más megcsinál helyettem. Tehát és, nagyon és egyszerű akkor? úgy annak, hogy kinyíjjon az az ajtó ezek előtt az emberek előtt, de a reflex az az, hogy izé fur-fur-fur, kés-kés-kés. És mit csinálsz akkor, vagy érzékeled-e azt, hogyha valakinek azonos célokat csinál, tehát láthatóan a, a cégnek az előrejutása van számára a task, az objektívái között, tehát az adekvátan megjelenő dolog, tehát látszik, hogy azt akarja, viszont a te érdekeidet mégis sérti adott esetben több oldalról. Te Amikor ilyen konkrét konfliktusokat látok, akkor általában több eleme van. Egyik eset az az, hogy a kompetencia nincs ott, hogy A-ból B-be eljusson az az ember, és még mindig egy másik, mondjuk Aha. egy level 1 játékot játszik, de nekünk az eredmények level 5-ön vannak, Aha. és ami taktikát vagy stratégiát alkalmaz, az elégtelen a célok eléréséhez és ez, ez a géphez így nehezen átjárható. Erről talán beszéltünk is korábbi epizódban, hogy nem, nem lehet, nem tudok segíteni egy olyan embernek, aki level van jelenleg. A másik dolog meg, hogy senki sem szeretné azt, hogy ne teljesítsünk jól pénzügyileg, annyira hülye ember talán nincs a szervezetbe, de ugyanakkor soknak nem az az elsődleges célja, hanem az, hogy az ő mérőszámai jól nézenek ki az adott időpillanatban, amikor az kiértékelés alá kerül, vagy az, hogy olyan szintű autonómiája legyen, hogy ne kelljen senkinek elszámolni, mert egy olyan életminőséget keres, ez ami, ami az azt kell, hogy ne izélgessék. Tehát valóban az közös érdek, hogy a cég jól teljesítsen, de nekem azért az elég nagy prioritás és Eléggé napi szinten az összes mérőszámot megnézem, és kiértékelem, és fejbe basznak vele. Az ő esetében meg az, hogy oké, okay, persze, teljesítsünk jól, de inkább az, hogy engem se gondolja, a user ugye level egyen, és hmm. nem mondja senkinek, hogy én mit csináljak, biztos jó lesz, amit én csinálok, de legalábbis ebben hmm. a negyedében, vagy ami éppen adott mérve van, akkor be tudom ezt vetíteni, és a kobékén hagynak. Szóval olyat nem látok, hogy teljesen egy irányba áll a, a, a vision, ugye, hogy mit szeretnénk elérni, és ilyen konfliktus kerül elő, mert akinek ugyanaz a célja, és azok a célok jó jól meg vannak fogalmazva, akinek ugyanaz a célja, az ilyen, egy ilyen megbeszélés során belátja, hogy na hát ugyanarra fele haladunk, hasonlítsuk össze, hogy hogyan tervezzük, értsük meg, hogy melyik lépés nélkinek van e, jobb ötlete, és akkor közösen megcsináljuk. Tehát, hogyha ugyanazok felé, a célok fele hajtunk, 90%-ba átfedés van, akkor nincs ez a fajta konfliktus. Ja. Milyen jó lenne, ha mindenre lenne egy ilyen gyógyszal, amit beveszünk, és akkor megoldódik a -e. de nincs. Tehát ezek ilyen... Hát, Ugye, ami nagyon lancsú. fontos, amit én napi, napi szinten újra tanulok, ez ez, hogy így egy csomó dolgot tényleg nem szabad személyesen megélni, hanem ez egy folyamat, ez egy komplex jaj, rendszer, jaj, jaj. dinamikák vannak, és mint ahogy nézed a sakjátszmát fölülről, kívülről, úgy kell ezeket a csatározásokat is nézni, és erre, erre jaj, kell figyelni. Jaj. Meg a másik, amit talán már beszéltünk egyéb összefüggésbe is, hogy azt nem tud optimalizálni, hogy mások hogy reagálnak a dolgokra, de én maximálisan próbálok még ezekhez a politikai komplex helyzetekhez is. Itt tiszta lelkülettel neki és én nem próbálom fúrni vissza az embert, nem is lenne értelme. Nem keresek módot, hogy hogy számoljak le vele, hanem fontos, hogy mindenki lássa, hogy én tisztán tartom a kezem, és a célokat akarom elérni. Ha ő nem tud a célokhoz alkalmazkodni, nyilvánvalóan maga fogja magát kimenedcselni. Ja, ja, ja. Igen. Tehát, hogyha te higgad, és júzom, kell adni, szóra. és rávilágítani, és aztán, hogy ő mit csinálott a reflektorfénybe, az Igen, már az nem úgy. ilyen direkt módon, nem szabad direkt módon csinálni, az is ilyen átlátszó, hogy te, akkor te fúrod őt, hogyha te ilyen direkt módon rávilágítasz arra, hogy nézzétek, lá... ez mekkora béna. Üh, és Így nem szabad, hanem egyértelművéketlen, hogy te azt szeretnéd, hogy sikeres legyen, adsz neki lehetőséget, hogy sikeres legyen. De nem, de és te azt úgy nem jön és hogy... ott a reflektorfény, és pont rávilágítasz, az már egy másik téma. De akkor akkor, akkor megkérdezem meg ezt így. Tehát, hogyha te azt akarod, hogy sikeres legyen, azt neki lehetőséget nem lesz sikeres, akkor te utána rávilágítasz erre mégis. Hát én végig rajta tartom meg. a fényt, ha már kiemelte a fejét, ugye, akkor már rá, rátartom hát, a fényt. Az igen, persze. tehát igazából az fontos, hogy ő bizonyítsa be saját magáról azt, hogy elbaszott valamit. Így van. Nem pedig az, hogy te indirekt úton, hogy itt van, itt van a megfelelő dashboard, amin nézzétek meg éppen, Ó, és akkor, tehát tudod, ez igen most direkt izértem uh -huh. sarkítok, de hogy ez egy, ez egy elég átlátszodók, amikor valaki a másikat is feketén akarja bemutatni. Uh -huh. Tehát szerintem, de nyilván nem erről beszélsz, hogy, hogy, hogy ilyesmiket kell csinálni. Az, hogy közben én hogyan gondolom, hogy mi lesz a végeredménye aktivitásának, az egy dolog, az az én személyes dolgom, de hogy mit kommunikálok, milyen lehetőséget adok, és nyilván nem az én feladatom, hogy minősítsem, hanem ő fogja minősíteni magát majd. Igen, csak az azt mondom, érkennyen. hogy ezt, ezt is úgy kell tenni, hogy, hogy saját magáról állítsa ki a bizonyítványt, Pontosan. nem pedig úgy, hogy... Te, te mutass, de nem, nem az, hogy hát, még csak ne is indikáld ezt a dolgot, hanem ő mutassa nem, be. De az, az, azt, azt lehet, hogy úgy, úgy alakítani a helyzetet, hogy elkerülhetetlen legyen, hogy látszódjon. Aha. Ez egy érdekes kérdés. Én most vagyok egy ilyen vagy egy hasonló szituáció, amikor én viszek valamit, a másik ember zavarja ez a körülmény, akkor mondom, hogy jó, akkor vitte, engem kérdezgetnek ugye a dolgok állásáról sokáig még, hogy mi van ezzel, mm -hmm. és akkor utána ezt hogy mondjam azt, hogy kérdezzétek a másik embert. De hát a beszokott történt ott, hogy nem véleményezek semmit. Hát én akkor azt mondom, hogy én, én fontosnak találtam, hogy, hogy ő megpróbálja ezt megvalósítani, és Aha. megadtam neki a lehetőséget, hogy ezt ő vezényelje le, és hát nyugodtan forduljatok hozzá, hogy hogy megy ez a dolog Igen. eddig. Így van, és akkor, és, akkor, és akkor látom, hogy nem nagyon történnek dolgok, mert egy, egyébként ez, ez, ez, ez a nehéz a korból érve, hogy minőségbeli különbségek emberek között vannak. Uh -huh. Mind a, mindenki jót akar, mindenki szeretne előre menni, mindenki szeretne jót deliverezni, ez teljesen egyértelmű, de ettől függetlenül te is biztos látsz olyan embereket, akik jól nyúlnak hozzá, és akarnak csinálni, és aktívan mennek, és vannak olyan, akik, akiket úgy kell lögdösni, hogy valami történjen. Viszont nagyon jó a gif játékuk a csatornában. De ettől függetlenül vannak minőségbeli különbségek. Vannak jó munkaerők, meg vannak kevésbé jó munkaerők. Vannak olyan uh -huh. munkaerők, akikhez energia kell, és vannak olyan, vannak olyan munkaerők, ez nem kell energia. És szerintem ez az, ami nem lehet adekvátan kijelenteni. Ezt Elon Musk tudja megmondani. Ő az, aki a világon szerintem olyan cégnél dolgozik, amit létrehozott, és ő meg tud mondani, ez, a, ez rossz, ez jó. Ez az ember nem kell, hogy itt dolgozzon, ez több ilyet vegyünk föl, mint ez. Tehát ilyen, ilyen adekvátan kijelenteni dolgokat nem lehet. De hát valódi, hogy, hogy, hogy, hogy nyilván, amikor az én saját szervezetemben van rosszul teljesítő ember, tehát arra van, vannak a teljesítmény, menedzment folyamatok, amikor ezeket lehetőséget lehet nekik adni, javítani. Ugye van mindenféle visszajelzésrendszer, és aztán meg ki tudom menedzselni a szervezetből. A komplexitás az van, amikor ugye egy ilyen komplex matrix szervezet van, mindenféle egyéb egységekkel, mellérendelt emberekkel, meg érdekszövetségekkel, meg minden. Akkor kell a advanced stratégia, hogy ezeket a konfliktusokat hogyan oldott fel, meg a, azokat az embereket, akik inkább keresztbe raknak. Itt kell egy komplexebb játszva, és ennek az időskálája erre rájöttem, hogy ez években számolható, tehát ez nem olyan, amit nem. így most két hét alatt le fogok rendezni, hanem meg kell adni az időt ahhoz, hogy kialakuljon a megoldás, de eddig az életem során, ugye a hosszú karrierem során mindig volt megoldás az ilyen detraktor szituációkra, és mindig idő kellett hozzá. És ugye erős a késztetés, amikor meg tudom, hogy mondjuk erőteljes fúrás történik a hátam irányába, és meghalom ezt, akkor küldjek egy gifet, mindjárt berakom ide a gifit, de belátom, hogy ezt nem személyesen kell kezdeni, oké, akkor a következő stratégiát kell alkalmazni, így így fogjuk ezt a helyzetet megoldani, így csinálunk lehetőséget, hogy az ember bebizonyítsa magát, és itt tovább. Itt berakom ide ezt a gifet. Így remegett a kezem, hogy ezt elküldjem. De ez ez éle, élő példa? Tehát éles példa? Ez élő példa, aha. Tehát ezt beraktad egyszer, mert konkrét. Nem, a, nem, nem, nem, Ez lett volna a személyes reakció, hogy ezt elküldjem. Akkor meg tudtam, hogy fúrás történik, de nem tettem meg, hanem sok ja. kezelem. Tehát volt, akkor értem, tehát volt egy szituáció, amikor te ezt helyén valónak érezted volna beküldeni. Mint személy, de nem mint Igen. a pozícióban Igen. Igen. dolgozó de... menedzser. Igen. Igen. Ha valakinek, mert, mert ilyen nagyon sokszor van ilyen, ilyen érzésünk, ott, hogy, hogy történik valami adekvát dolog, és akkor valamit szeretnénk csinálni, akár egy gifet elküldeni, akár uh -huh. egy e-mailt megírni, vagy valami, én szerintem a lehető legjobb módszer ilyenkor az, hogy nem tesszük, uh -huh. hanem megírjuk, nem küldjük el, és várunk vele 24 órát, és utána elgondolkodunk rajta, hogy most meg. És, és soha nem az a válasz. Ja. A válasz az, hogy nagyon örülök, hogy nem küldtem el. Ezt uh -huh. legküzenet ugyanez mindent, bármi, izé, várni kell vele. De, de in és the moment mondanám, annyira adekváltanok. Mondjuk tíz éve Tíz éve még ez biztos, hogy elküldtem volna. Volt ilyen, hogy hasonló dolgokat elküldtem, vagy reagáltam, vagy válaszoltam, és mindig megbántam. Hát ne vicce, én, én, én, én nekem, én innen jövök. Tehát én Aha. voltam az, aki csak ilyeneket így volt képes kommunikálni. Ugye a kedves hallgatók, akik nem látják a GIF-i keresőbe, ha beírod, hogy ez a, ber a DJ-be. A DJ ja, jó van. Berakom a, berakom a show notes azért, a animált gif formába fogom uh, felsz, feltüntetni, és akkor, uh, és akkor így, így, így meglátszik. de így nekem uh, viziteket az oldalra is. Uh, igen, tehát, tehát én, én, én, én, én nekem szerintem ez is egy ilyen, egy ilyen dolog, hogy az ember, hogy, hogy legyen nagyon konzervatív a üzenetküldésekkel ebben az értelemben. Uh -huh. Mármint az ilyen típusokból De Persze, amikor vicceskedünk, az másik dolog, de ez amikor ilyen komolyan ízés, és akkor, és akkor tudod így érzékeltetni a másik, hogy neked valami rosszul esett, vagy van valami mm -hmm. privát véleményed, az fölösleges, teljesen. Tesszük. Abszolút. Az egy ilyen ja, szóval dolog. Ilyen kedves hallgatók, amikor nem készülünk szólóca. <síns> De még nekem van még egy, egy témám, amit be akartam rakni, de hát, úgy, úgy, úgy, nem volt időm szerkeszteni. A... Nézted a Tyson meccset? Tyson... Néztem, képzeld J. el. Ah, és... yeah. Annyira ilyen érdekes téma volt, hogy ez mint média jelenség, ugye, ugye a Netflixen szponzorált harc, amiben egy youtuber, ilyen, tényleg ilyen tenyérben mászó képű youtuber, aki kigyúrta magát, is ilyen hatalmas ilyen boxoló állat lett belőle, az 58 éves Mike tyson kihívta, ugye egy média esemény keretében. Így van. És engem abszolút nem érdekel a boxolás, nem követtem se a Mike Tyson-t, se a... hogy hívják a hülye gyereket? Jake Paul. Jake Paul nem követtem korábban, de ez egy ilyen jelenség, ilyen zeitgeist dolog volt abszolút, és nálunk Igen, ugye, úgy készültem, az volt a, a naptáram, hogy reggel kilenckor van ez a, az esemény, és akkor, mikor elindítottam a Netflix-en, akkor kiderült, hogy a, ez egy négy órás ilyen, most show lesz mindenféle egyéb harcokkal. egy ilyen <gül> <dokumentum gül> írva És nem néztem végig, hanem egy kedves kolléga jelezte, hogy majd akkor szól, amikor a, a nettó meccs megy, és pont akkor voltunk a levesező a lányom, és akkor a telefonon közben megnéztem. De tényleg Aha. így Ilyen, milyen furcsa, nem a közélet, hogy ez a Joe Rogan dolog, ugye a trump -a, meg a Elon Musk, meg az X, meg a Netflix, meg ez a, az egész. Tehát egy ilyen, milyen furcsa valóságunk van. Uh, ja. Kenyeret és cirkuszt a népnek. Uh, igen, a plastikról is fogok erről írni, uh. Tehát ez hamarabb még egy közodás, mint az, de annyit előjáró, mm -hmm. hogy én sajnáltam a tyson hogy szegénynek ilyen, ilyen ízékre kellett elmenni, mert 58 évesen az én már, már messze nem az, aki aki izé ez az alap. hogy az 20 milliót kap, érte? Vagy valami? Ja, azért ja. én is bevállalnám, hogy szétverék a fejem. Azért, igen, és, és nem volt ilyen szétverés. Tehát tudom, azt tudom, volt egy ilyen szlepp, amikor a mérlegelésen uh -huh. megszleppingelte a csávú, a... megfofozta ez, ez, ez, ez volt benne, nem, ez igazából a végén csak nyolc kör volt, tehát tényleg egy exhibition semmi. Ez az egész. A, igen, és, és, és, és a, de Tyson már a végén nagyon-nagyon látható, hogy fáradt volt. És, és, a, és, a, és, a, és a Jake meg, meg visszafogta magát szerintem teljesen, és, és gyakorlatilag ez a, ez, a, ez a fajta ilyen... ilyen Aj, amit ott mondt az elején, a a uh -huh. ez, ez ilyen, minden elmaradt az egészből. Sőt, az ami csak nekem fó. nagyon tetszett, és a Jake Paul-ba, mint emberben számomra nagyon sokat emelkedett, hogy nagyon nagy respektet mutatott a Tyson irányába, és valójában ez a. Tehát én nekem ez a megnyilvánulása, meggyőződött arról, hogy ez nem egy, nem egy rossz csávó, csak idióta, hülyes stílusa van. És nem az a hanem a megnyilvánosak. Nem volt több bunkó a tyson -a egyáltalán, még akkor sem, hogy csak csimpánszkén jött be, amire azt láttad. Uh -huh. Tehát így kezén-lábán csimpáz stílusban vonult be, amiről egyből megmondták, hogy ez egy résziszt, de nem annak szánta, de uh -huh. <gül> mint egy vazektod, így ment be a vérlegelésre a csávó. Én, én egyébként azt szeretném látni, hogy ő egy valódi profi, nehézsúlyú boxolóva mihez kezd. Én, uh -huh. nézd meg, tehát az, hogy egy öreg papával oda bemegy, oké, okay, de, de, de mutassa meg nekem bárki, hogy, hogy egy igazi, a tájszó azért elég jó forma volt a korához képest, de ettől függetlenül nem, ez ilyen brutális a döntés, hogy egy 27 ja, éves ja. top formában levő láthatóan erre ez keményen edző sportolóval össze tehát fickó, tehát nagyon brutál, tényleg így, így, így, így ki van, van éve baszva, ahogy mondani szokták. Mm -hmm. és, és, de, de azt láttal azt a tweetet, hogy az, ki, ki volt az igazi nyertese ennek a meccsnek? Láttal azt a, <há -há> a ring A Girl barátocskám. Oda kirakták ah. a Twitterre. X-re. <há -há> hogy, hogy ott tudott, egy ilyen szőkajú. a na, na arról, kérlek tisztelettel, olyan szakmai research, diskurzus tevékenység indult be, hogy tényleg csak ezt tudom mondani, hogy az igazi nyertes valóban ez a uh, magánszemély volt, és uh, rakjak be tüitet? Én hát, most már jól laktam. Nem most, majd a sónozban. Figyelj, berakok, berakok, <gül> aki, aki, aki a forró nyomon tovább akar indulni. <gül> az az, az, az megteti, de Jó van. De tényleg, hát akkor ez is meg volt. Ez meg volt, meg ott Aztán a Kék Duna öregek otthona. Ott, ott találkozunk, Ott Én Találkozunk, sziasztok. Ott, ott double team-elünk. Jó, ciao.